.4 Bona nit família, tres quarts de nou d'aquest eh, 5, 5 de març del 2015 Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 151 del Pim Pam Pum El programa de música combativa de Ràdio Trama Programa, programa dedicat a la lluita feminista dins la setmana del 8 del 8 de març com sempre començarem el, el pimp Pam Pum, el programa de música combativa de ràdio i drama presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya tenim a la meva dreta el nostre amic el nostre company, el nostre estimat Tecles què dius guapo com estàs? Hola, hola doncs molt content aquí, un 151 capicu. 151 <ríe> Encara amb la ressaca de, del programa en directe a l'espai de cuina de Can Blanca que va fer, sí, va fer sí. força petxoca, molt guapo, al 150. Sí, i encara, encara queda un canyatapa més, sí. els Negra, el, el dimarts Mamba que ve. Això mateix, el dia 11, les manyatapa negres s'estrenen aquí, a també al canyatapa de Can Blanca Al costat del Riqui, seguint amb la presentació de, de la taula, tenim a la Lola. que dius, guapa, com vas? Molt bé, hola. Molt bé, guapa. Doncs uh, al costat meu, a l'altra banda, tenim el nostre company, el nostre camarada, el nostre amic, el Manolo, de Barberà. que et dius, bonic? Com estàs? Bon vespre, penya. Quines ganes, quines ganes ja, de tornar ves? a ser aquí, eh? Sí, sí, mira que no, no parem, però d'una setmana a una altra, jo personalment tinc unes ganes de que arribi dijous que, que no veus. Ni per acoger impulso, veig el patre, esclar que sí. <ríe> molt guapo, molt guapo. Uh, aquest programa, que, que per aquelles que no sabeu, és un programa que combina els músics, les músiques càlides, com pot ser l'esca, amb amb d'altres més crues com pot ser el hip-hop i, i altres més dures com pot ser el hardcore, el punk, el punk rock, etc. Música anticapitalista, música antifeixista i música contra el patriarcat. Això és el que ens agrada. Això és i així comença el pim-pam-pum. ens sembla que la primera la tires tu, Manolo? Sí, i, i bueno, amb, amb visperes que el, el diumenge és 8 de març, eh, jo avui vinc, eh, tots els grups que porto són grups de, o de, de dones o grups amb veu de, de dona i el primer tema que, que tiraré avui... Porto a la, a la Lua, que és una cantautora anarquista de, de Madrid, ja veureu, molt tranquil·leta, i porto un tema que es diu Gasolina en la motxilla. Arranca el pim-pam. la barricada Nuestra utopía es vuestra desgracia Gracias por no tomar Pido no pedir nada Nuestro mundo no se regala No se regala Sentir el miedo Doblar cada esquina Despertar mis sentimientos Escupiendo adrenalina Calles mojadas de rutina donde límites Cançó tranquil·leta per començar, dedicada a tota la lluita feminista. Quina guapada, tio. Quina guapada. Bones, bones músiques, millors lletres, espectacular. Espectacular, lua, per començar tranquil·leta aquí al Pim Pam. Jo no, no és que m'acceleri gaire, passarem a la següent cançó. No no, no, no. No, no, paso, no, passo jo, passo jo. Passes tu? Sí. Pensava que m'havies si dit que anava canviem, eh? Si no, no, no, no, què va, tio. No, en absolut. <ríe> M'havia culat. Pensava que m'havies dit que anava segon. Què ens portes, doncs, bonic? Sí, és que he canviat l'última hora, noi? Ah, migo! <ríe> Quanto cabron. Perquè avui, avui és raro, portem tots el, el mateix número de cançons. I... És veritat, és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí. I la majoria feministes, com ha de ser? Sí, he de dir que jo avui això m'ho he saltat una mica, però no, tampoc no, no cal ser pesats? no? <ríe> o sí, o sí. sí bueno, si sí cal, cal, però bueno. Jo avui no... porto, porto una bona colla de temazos que tenia al... El... A la recàmera, els portaves. A la portaves. recàmera, i alguns no, perquè alguns m'han arribat just ara, no? Però bueno, per començar amb una cosa tranquil·la, porto un grup italià que es diu Escaramància Scaramantia? Benvinguts Sicília. i benvingudes. Si no us coneixeu, és que no han sonat Italians, per eh, com ens agrada. Eh, M'havia d'estrenar. Sí Aquí tant van voler dir pizza i no sé què, tantes coses italianes, i jo, eh. i jo que no entero. Com ens mola? Pues re, pues us porto una cançó que es diu Canción para mi América i a veureu que fan una mica d'escapan pachanga. Mm -hmm. Així ells ho diuen. A veure si us agrada. Banyem-la, doncs. no mandar la guitarra americana peleando aprendió a cantar Estan animant no, al final? Sí, sí, sí. <ríe> molt guapa, molt guapa, Rick, I aquesta cancioneta, aquesta proposta ben xula que ha portat el mestre. És el més tranquilet que porto. Sí, a... eh? no, que, que no es passarà <ríe> bé perquè aquesta era, aquesta era la tranquil·la. <ríe> molt bé, molt guapa. Com has dit que eren? Escaramànsia. Escaramànsia. Sí, sí, sen Sense sí, sí. TZ, amb una Z al final. Escaramànsia. I també hem de quan ha començat la cançó ens hem... M'he quedat blanc perquè dic, hòstia, ara no sé si són italians perquè canten en castellà, aquesta gent. Va, poden ser italians. Si M'he documentat tot tard i malament a última hora i bueno, és el que passa. Sonàvem prou bé, o sigui que, que potser en una altra ocasió ens tornen a fer companyia. M'hauré de documentar i, i portar-me un altre tema. Clar, Clar que, que sí. sí. Oh, bé, guapo. Seguim ara. amb més música competitiva. Ara segueix sí tu, ara segueix ara començant sí. el pim-pam-pum. Ja. Sí, Porto ja. l'Anarquia Ruiz, que és uh, aquesta cantant de rap protesta revolucionària de Caracas, la Blanca Ruiz, que es diu. A Venezuela, com dèiem, porto un tema que està extret de, de l'LP del 2014 que s'anomena Prefiero ser así i que el tema es diu Guerreras Unidas. Dale. Veniste sí. a las de tres los micrófons repartiendo venganzas y limones fruta un diamante en un chiquero Y va a tirar de la última piel Independientemente renace, se siente Pasado es una costilla Pasado es la esclavitud por la vida Pasado es estar en la cocina Tiempo pasado, tiempo olvidado Y ahora creen Paramos los insultos, paramos los maltratos Cansadas de humillaciones Cansadas de violaciones Nos veían poca cosa Ahora agárrense los pantalones que los toca Una de fortaleza, una lucha de igualdad y respeto, fuimos negada al entendimiento, fuimos señaladas por adulterio, esclavizadas en todo momento, ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras, unido. Trabajamos incansablemente no Es evidente que las damas somos las valientes Cometemos errores Soportamos dolores Sanamos heridas, derrotamos temores Nos caemos y nos levantamos con honores Andamos ex activa Con tanto positiva Mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga Andamos ex activa Con tanto y positiva Mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga Anarquia Ruiz, eh, Mafalda o Perra Vieja són, són bandes que sonaran avui en, en honor al, al Dia de la Dona, en aquest 8 de març, molt, molt, molt especialment a la meva dona lluitadora, a la meva Noelia, que és la que m'ha ensenyat totes aquestes músiques i moltes altres coses més, per ella va. Què us ha la cançoneta? Eh, molt bé, tio. Molt, molt bé, ben. quin temazo era. Ah, no, Anarquia Ruiz era, Anarquia no? Anarquia Ruiz, per començar tranquil·leta, però però les coses clara, esclar que sí, guerreres Unides. Molt bé, a mi música combativa, segueix el, el programa de música combativa de Radio Drama, segueix el Pim Pam Pum, ah, no, Vinga, el que ens porta Segueix amb, amb el flow. Eh, porto a les Boca de baba que, que han sonat diverses vegades aquí al, al programa, i porto, porto un tema Eh, que ara no me'n recordo com es diu perquè també no m'he documentat gaire eh, però bueno, és un tema que, que és extret de l'àlbum Fem 6 Fem Feminista eh, que ha fet el col·lectiu Calar la Fondo de, de Mujeres que és un sí. projecte musical de, amb Fem 6 d'arreu Aquesta de, de, que, compartim. de que, que compartim i que anem tirant i que duri molt i, I, i res, és un, és un temazo per mi de, de les bocas de baba Deixa'm també... aquí de dir Uh, penya, que d'ençà que ha aparegut aquest humanet, el Manolo, per aquest, per aquest programa, això no s'ha aturat. O sigui, li ha fotut un tomb uh, al programa, a la ràdio i tot plegat, que fot patxoca. O sigui, feia... feia com que diu, fa quatre dies que això estava mig ensurrat, arriba't el xavall i, i lo petam, hòstia. Molt bé, molt guapo. Clar clar que, sí. i que, que no ens mai bonic. I que segueixi. I tant que sí. Som-hi. Què, Ari? Echamos una de malotas? Venga va, hacemos lo que tú quieras, Atina. No. Okay, De como dices respeto Tú respeta quién somos o no te respetaremos No quiero convencer a nadie con mi verbo Te estamos avisando en esta ley de advertimiento Duerme con un ojo abierto de Banda sonora de historietas en minúscula Arrebatadas a la fuerza y ahí andamos en la búsqueda Sí, banda sonora Podemos cantarla aunque ya no sean horas Hubo una vez colonos que arrasaron pueblos Hubo colonos que robaron nuestros cuerpos Hablo en pasado, pero tenemos Venas abiertas, buenas dosis de violencia ¡Color! donde mentes y cuerpos los definieron a su antojo lejos y en cerca de sus cielos los quiero que la historia lo recuerde como lo que son desprecios cuerpos, colores, callos de prole tetas amorfas que no quieren tus necios consejos nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas, pelicortas largas obesas de sexo, endogamic, obsesas revolcones por los suelos o sobre la mesa salimos del armario por las que lo abrieron antes lo que inspire en estos versos nos cojera por sorpresa, cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas heridas latentes aunque aparenten ilesas, torquedumbres diversas, transmutando los espejos hoy también sobre la escena. Pa que su voz llegue lejos. Pa que tu voz llegue lejos. Pa que nuestra voz, pa que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestro sueños. Respeto tu respeta quien somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi vergo. Te estamos avisando en esta era advertimiento, duerme con un ojo abierto. Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Estamos avisando en esta era advertimiento, duerme con un ojo abierto. Mari macho bujarrama, no lo fea, boyera gorda marica, bizarra trabolo tío con tetas eran mi pluma, los pelos, los bichos raros, unidos solitarias y contentos solidarios, esperpendosos. Soy lo que me da la gana yo. Hoy no tengo tiempo para contarte. Si no quieres encender nada El mundo nuevo que te describo Se te hace muy grande Te sientes perdido, vuélvete a casa cariño Porque hoy estamos desatadas ¡Ale! Respeto, tú respeta a quién somos O no te respetaremos No quiero convencer a nadie con mi verbo Te estamos avisando en este alegre advertimiento Duerme con un ojo abierto memòria i solidaritat transoceànica. Tenemos cuerda per rato, boca de pava, Respe respeto. Aquesta, aquesta sempre ven eh, a relliar-la, eh, Qui? Sempre. Aquesta, de aquesta, de que, aquesta de que guardeu tan, amb tanta arevosia per vosaltres, <laughs> que es rulli que va aquí, ja. Jo eh? <laughs> no, no tenia cales pel Verkami, però, però podeu vulguis, ser solidaris. Quan tu vulguis. Eh? Quan tu vulguis. <laughs> de fet, està aquí. Molt bé, més música combativa, continua el programa, uh, aquest programa que s'està fent en directe, esperem que allà on estigueu, us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres aquí, als estudis de, de Can Capablanca, a Ràdio Trama. Això comença, això comença a... Això comença a despegar, cap on va a ara? Se'n va cap a Madrid, torno a portar, com al programa anterior, les NVIDIA Cochina, bé. perquè quan vaig ficar el tema del seu últim disc, el Contratiempos del 2014, em vaig adonar que hi havia altre material que havia tret i que no n'havia no, no, no tret suc. <laughs> que es tracta de... Van tornar a gravar temes vells, el típic que fan de gravar uh -huh. temes vells, amb, amb el so més actual, i a part, per altra banda, també van fer un, un acústic, o oh, uns quants temes, que és que el que guapo. porto ara, porto el tema a cavallar. En acústica. Eh? Pues en acústic. Que bo. Que guai. Doncs pues amb videgotxina per la vena, xavals. Catem-ho! día a día, rompiéndote la espalda para aumentar más sus sucias finanzas, de has de niños pocas que alimentar te han pillado los huevos, ya no te van a soltar si hablas demasiado te mandarán al paro para que te amases si no te les levantes se lo montan bien la madre que los parió, pues su puta vida y es tu maldición ¡Acaba ya! que aquí solo sacarás lo que metas, la más ¡Acaba ya! Que aquí solo sacarás lo que metas, nada más La, la, la, la, la, la ellos, peligran sus bolsillos, peligrarán sus cuellos, ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, lo que les puede joder, es el odio del obrero, sal y muévete, este es el momento, coge lo que es tuyo, no pierdas más el tiempo, acaba con sus leyes y con sus privilegios, acaba con sus bienes, acaba con tu infierno, acaba ya, que aquí solo sacarás lo que metas, nada más, acaba ya. Solo sacarás lo que metas nada más La, la, la, la, la, la teu tot el buscar-lo al YouTube que hi és tot sense, que val molt la pena. Té mazarran no perda vea, Te vas fer no és espectacular. <laughs> Vaya temazo, eh? A mi m'ha recordat a la meva adolescència escoltant en casset que, que ho comentava fora de micro que cançó, ja, ja sonarà en cassets si, si i... Cançó d'antanjo, i tant que sí. Molt guapa, molt guapa, espectacular la proposta del mestre Tecles més música, més pim-pam-pum, més música Canvi una miqueta de registre perquè, perquè venen ara els Prozac Soap que és un nou projecte de, de Joan Palomares, aquest jove autor i compositor de, de vell Rera Huar a la comarca de la Safó, al País Valencià Uh, no ve sol perquè ve amb el Joan Àngel el Marcos, el Pau, el Jorge, el Rafa l'altre Jorge i el Dani és un temacle que està extret del seu LP del 2014 de l'any passat uh, imbècil i que s'anomena Ni gràcia mm.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 La tarda mentim per el Facebook, guapo yes, i est ric. Ja ara estàs deprimit perquè tu no t'has cregut ni l'1% del que li has dit. Pot ser ets un malparit, que putada. Soc un grenyut xuplat i preferix la muntanya que fer l’imbécil en un centre comercial. Em posa en marxa i no crie i panxa. Bé que guà deltúria i suc de taronja. Donem passa a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del pim-pam-pum, agenda nodridíssima aquesta, o sigui, en costarà, costarà ajuda acabar-la, però ho intentarem. El primer acte que, que portem és el divendres 6 de març, a, a les 7 de la tarda, al Casal Popular i Cultural al Boirac de Cerdanyola, al carrer Torrent número 48, presentació del llibre i la guia didàctica Homes del Bosc, englobada dins de l'homenatge als maquis de Cerdanyola de Vallès, l'agenda de Mala Herba i de, i de Mai Més, doncs, eh, treballant en col·laboració amb el casal Buirac. Mm, molt, molt guapo aquest acte. Presentació per, per totes aquelles que treballeu amb, amb adolescents, amb, amb una guia didàctica, amb activitats adreçades a educadors i educadores que vulguin treballar la memòria històrica com a proposta didàctica amb adolescents de' 11 a 16 anys. Presentació de la novel·la juvenil i la guia didàctica que l'acompanya amb, amb el Paco Collado, l'historiador valencià i autor del llibre. No us ho perdeu, el Buirac. El següent acte. ja comencen els, el, el, la infinitat d'actes que hi ha pel, pel dia de la dona, pel dia 8 de març. Avui no plegaré la roba. avui no, avui no rentaré els plats. avui no, no faré les tasques domèstiques. Eh, què passaria si fessim vaga Les dones movem el món. El 6 de març a les 7 a les 5: i mitja perdó, a la plaça del Pi de Sabadell, trivia el feminista, el dia següent a la plaça del mercat torna a haver-hi trivi feminista el 10 de març i al 8 de març, doncs convocatòria, de a plaça Universitat de Barcelona a les 12. El moviment popular de Sabadell, vagatotes i Vallès feministes són qui convoquen aquests actes. Eh, més actes s'englobats en el 8 de març, el que es fa a, Ripu, eh, perdó, a, a, a Sant Cugat del Vallès, divendres 6 de març a les 7 mitja a, a la Gitza, al casal popular de la Gitza, taller de bat sobre el treball productiu i reproductiu i sopar a preus populars. I diumenge també, concentració a les 10 a Sant Cugat i després totes cap a la Mani. Uh, més actes, també englobats dins d'aquest 8 de març, el calendari de març de, de, del, del casal L'Ajur, uh, que comença amb el dia 7 de calçotada d'Arran, uh, TRS i cafeta post uh, el 8M Dia Internacional de la Dona, totes cap a la mani, el 13 de març, jornada en suport a l'ocupació uh, uh, organitzada per Cantuti. Tuti, uh, el 14 de març, primera excursió de L'Ajur al cim Turó de l'Homa i cafeta, a les 7 de la tarda ah, perdó, a les 7 de la tarda, perdó, no el 19 de març, assemblea oberta de la CUP, el 20, debat sobre el jovent i participació política el 21 eh, 21 de març xerrada la insostenibilitat del capitalisme creixent eh, creixement i límits organitzada per Trucs i la AEG Torrent de les Bruixes el 22 de març, seminari sobre la teoria feminista organitzat per la Jury i, i Viterna eh, el dijous, 26 de març Uh, dijous cultural a l'Ajur amb nit de rap, concertillo uh, el 27 de març cafeta per l'autogestió i el 28 també cafeta uh, tot això com deien és el casal popular l'Ajur de Terrassa que està que està, que està Carrer d'Arquimetes número 89 com m'encanta fer això per agafar aire penya el següent acte, merci Ricky Sebar Mar, la gorda, cinquena jornada d'acció feminista i autònoma per a dones lesbianes i trans el 5 de març cafeta el 14 ocupem la plaça Can Felipa el 15 de març, ruta urbanisme i gènere i vermut itinerari a, a la Cantorada Meridiana amb carrer Esco Escòcia. El 20 de març, cafeta a la clandestina. El 21, eh, batalletes feministes, retrospectiva del feminisme autònom a Barcelona, a les 5 i mitja a la Teixidora. El 28 de març, dones i expressió, xerrada i berenar, a les 430 i a Vallràs, davant de la biblioteca. I el 7 de març, mani nocturna, fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra, a la plaça del Sortidor, al poble Poblessec, a, a les 8 hores. Uh, més sectes, més sectes, el, el, el que dèiem de la manifestació de, del 8 de març, a les 12, plaça Universitat, no hi falteu penya, manifestació feminista, el dia 8, a les 12, plaça Universitat, a Barna. El següent acte que porto serà el 7 de març, eh, ho munta l'agenda del local de Ripollet, carrer Montoriol, número 32, vermut musical, amb Sir, en Jota, de Skin Killie Lab i All Stars, més calçotada i botifarrada, no riguis Lola, calçotada i botifarrada popular i Gamero, Gameros Selector, eh, DJ en directe. Uh, més actes, més actes de l'agenda, anys de presó, 8 anys i 9 mesos de presó per fer vaga, evitem-ho. Dilluns 9 de març a les 9 del matí a la Ciutat de la Injustícia, concentració de suport a l'Isma i el Dani. 29 uh, M uh, Isma i Dani és qui organitza, acte també del més important. Uh, un altre que, que també ha sortit d'alguna manera abans el cicle de ràdio en directe de ràdio trama d'aquesta casa aquí a Can Capablanca al carrer Conta Contajofre número 30 dimecres 11 de març a les 22 hores estrena de la Mamba Negra els companys i col·legues de, de la Mamba Negra més actes, ja deia que estava molt molt nodrida jornades de lluita feminista divendres 13 de març a les 7 mitja presentació de la mirada de Michon i uh, el dissabte 28 de març uh, de 10 a 2 taller d'autodefensa feminista tot això serà el local de Ripollet, al carrer Monturiol número 32. No hi falteu, la gent de les Bruxes Sumonta i la gent del local també. Uh, més actes, aquest del més suculent, com ens agrada donar aquest acte, el diumenge 15 de març, calçotada tretzena, calçotada popular a Cerdanyola del Vallès, al Parc Ordelles, uh, a les 12 vermut musical, a la 1 concurs de calçots, a les 2 i mitja el dinar popular i a les 4 el concurs de titius. Uh, calçots més botifarra i vi i opció vegana. Organitza l'agenda FMA i l'agenda de la colla de la bèstia de foc, la martineta de Cerdanyola del Vallès una altra calçotada, la setmana següent, el dissabte 21, la terrigena calçotada tradicional de Sabadell, a la plaça, a la Plaça del Treball, a la Plaça del Treball a les 12 hores i també el mateix dia, el mateix dia que coincideixen la calçotada també tradicional de Barberà del Vallès que serà a la plaça eh, Cooperativa, perdó, a la Plaça Cooperativa, també a les 12, a Barberà del Vallès també fan calçots el 21. Més actes eh, de la gent a Gràcia construïm un oci alternatiu amb l'Agrupació de veïnes de Gràcia i la Troda Jove de Sabadell. Serà una xerrada divendres 20 de març, 20 de març per dos, de març a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Gràcia organitzada per Ran eh, Centre Sud de Sabadell. Eh, més actes de, de Sabadell eh, dins, de, dins del 20è aniversari de, de la mort de l'Obí i Montlló, ho juguem totes, ho estripem la baralla, crec que ja és dels últims que, que queden, aquest acte. Uh, a dos quarts de... Estic, estic buscant la data, eh, penya? Dissabte 14, ara, ara, ara, dissabte 14, <laughs> se m'havia escapat la data. de Dissabte 14, a Can Blanca, a les 8 de la tarda, preestrena de l'exposició L'Uvidi Popular, Uh, a dos quarts de nou del vespre, presentació de la campanya uh, Festa Ovidi Montlló, 20 anys de vacances amb, amb Som Països Catalans, la Cal i la xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, les cançons de la Maritxell Gené i la veu del poeta Adrià Sabat. Uh, a més a més, el, uh, hi haurà sopar popular a partir de dos quarts de, de nou del vespre, i el, a les 11 de la nit hi haurà concert gratuït amb Feliu Ventura Festivalaco, Festivalaco el 14 de març a Can Capablanca amb el Feliu i tota, tota aquesta colla que ve, que ve a fer l'homenatge a l'Ovili pels seus 20 anys i si no estic equivocat, que crec que no eh, així acaba l'agenda ja està eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do Déu <laughs> continua el programa no, eh? no, perdo, no acaba l'agenda, no acaba l'agenda perquè teníem. teníem preparat un altre, un altre, un altre acte molt, molt important que és l'acte que es fa a Manresa. Perdó Estem, estem, estem com estem estem peces perquè a més s'eststimulan del mòbil. És un acte que es fa a Berga. Són els 20 anys vint anys de, de ten llibertari del Berguedà Serà a, hi ha diversos dies el dia 14, 14 de, de març. El dia 14 de març hi haurà sortida eh, de muntanya hivernal i hi haurà també a les 20 hores Colla Bastonera, Cop de Garrot i teatre, sopar i eh, Bergadana Folk. El dia 21 hi haurà xerrada 20 anys no és res amb el local Gerd de Ribes eh, i a més a més hi haurà teatre. I dissabte 28 concert punk amb Manolo Cabeza Bolo brutal, brutal Manolo Cabeza Bolo insert show i brot. Tot això a l'Ateneu Libertari, eh, carrer eh, Pinsània número 7 de Berga. Uh, a més a més, el dissabte, 7, hi haurà també, eh, dins d'aquests 20, any, 20 anys de, de l'Eternel llibertari, hi haurà espectacle infantil, dinar popular, circ, sopar de pinxos i concert amb Dream Hunters, Grapat i The Pardos Cats. I fins aquí, ara sí, claro, la gent claro. de l programa. Déu-n'hi-do. déu nhi déu de tot i força. Que no nos de na. Més música combativa. S'acaba el no hivern, hivern i i la sí, gent s'activa, sí. eh? Sí. com formigueres. Hiixen cartells. Bien hecho. Més música combativa, eh, bé, bé. més pim pam pum. Dale otra. Vinga, sortim amb la música. Jo per les la <ríe> las Bikini Kill. que és un grup de punk rock fundat a a, Olimpia, a Estats Units, el 1991 i dissol el 1998. És un grup eh, pioner del moviment Riot Girl, que és un moviment punt, feminista, do it yourself, eh, que va sorgir a, a, aquesta, socia, a aquesta ciutat, Olímpia, d'Estats Units, de les quals són... A Llanclàndia. ...ereves, com, grups com les, les Pussy Riot, aquestes russes. I, i res, porto un tema, eh, pues, també molt especial per avui, que estem celebrant que diumenge és 8 de març, i porto un tema que es diu Rebel Girl per totes les dones. Bona, bona, bona. Rebel Girl dedicada a totes les dones lluitadores, ahí va Com te les tires, te les tires amigo ben guapa, ben guapa, guapísima, m'ha molat molt Ben guapa la proposta del, del mestre Manolo Em sembla que ara vas tu a, a la faga, arba Ricky yo, yo. Mi, em, feia una ara? Una mica, em feia una mica d'enveja perquè jo em vaig preparar aquest programa ja amb, amb una mica d'antelació i no vaig pensar Sincerament no vaig pensar Alguns algun sí que ho he fet Però, no, no, però bueno jo per no, eh? Os dic sincerament. O sigui, que jo també tenia cançons i tal, però realment, eh, tio, que has de posar cançons que tal, que és pel dia de la dona i, i hòstia, és veritat, em va fer allà cap. Si no, segurament, potser et sembla que has passat com a tu, però... Bueno, però, lo, eh, lo, lo eh. important és que sigui, no? I, I, i, ja I tant ah, que sí. Clar, a veure, a veure, a veure. I tant que sí. A, a D'on eren aque, a aquestes? Aquestes Yankees. Yankees, doncs pues que... Per això de, perquè ara vinc amb uns altres Yankees, crec que de Chicago. Ens les... quedem. Race Against. uh, uh, uh. uh. <laughs> Es un... a guitarrero, oh? <laughs> És un tema que vull dedicar a una dona, a la Cristina, que me'l va passar a ella a aquest tema. Es diu Ready to fall. Parle sobre l'alliberament, a... el coneixes, eh,isme, per la cara que, fico, que, sí, que el coneccix, sí. Pues, bueno, una mica per alliberar animal. Ready to fall. Guitarrero i tu para la tupa. La inconfusible d'aquest home. Déu-n'hi-do, déu eh? Com, Com mola, Déu-n'hi-do. Ben guapa la proposta, ben guapa per seguir el programilla, per dedicada, agafar embranzida. Dedicada a la Cristina que ens va escoltant de tant en tant mentre es condueix. Dedicada, <laughs> queda, clar que sí. <laughs> Molt bé, allà, és veritat, allà on siguin, no? conduint o a la feina o per la muntanya o allà on estiguin. La gent que ens escolta, també el Xavi ens sabe que ens està escoltant avui. Sí, ma germà... Una abraçada forta, clar que sí. Molt bé. Seguim amb més música combativa, seguim amb el bim-bam-pum, ens sembla que ara vaig jo. Portem una cançoneta de, del Setsemble, aquesta banda d'escapung de, rock d'Alfara de, Fara, d'Horta, el País Valencià, a l'Àngel, al Joan Carles, el Joan, perdó, el Carles, el Rafa, el Pedro, el Fran, el Miguel, el Miquel, perdó, déu-n'hi-do com estic avui d'encertat, eh? el Manu, el Jose i el Sergi porten un temazo del seu LP El teu viatge del 2012, que s'anomena... Memoria. No vau aixar els punts. Compteu com vau decidir lluitar. Armats amb ràbia i dignitat. Compteu que mai vareu renunciar. Lluitant, lluitant fins al final. I conten com els vostres es van haver d'exiliar Ben lluny dels vostres ulls Com com a continuar lluitant Fidels sempre els vostres ideals Ideals que van intentar soterrar i el terra al blat ben gran era tan alt que va ofendre els titans. I compten com en foc els van cremar els camps, els traïdors, quan es varen alçar. I compten com camions per tirar encàrregats de tants comiats com van finestres i portes per ocultar. Conten que el vent del poble els ajudava a caminar i que els versos dels poetes eren pólvora cremant. Ens parlen de derrota, d'injustícia i repressió, de pressons, de més mort, Es parlen de fusellats, ens parlen d'impocs, Saguaxiàs, talentent de continents de muntanyes i refugiats dels Angano del s'etsembla, benvinguts s'etsembla aquí al programa. Donidó també avui les bandes que que venen d'estrena. Ben guapa, ben guapa aquesta proposta que, que espero que s'hagi agradat. No, no t'ha semblat, va. He Aquí en Bulquies. hola. Quin t'ha semblat? Bé, bé. Estic bé. aquí com de disfrutant de la música. Animar la gent a venir perquè molt a gust i tens altres estímuls de les cares i les converses fora de micro. Està molt bé. Eh, que bé que, que bé. ens ho passem, com ens, sí. agrada, com ens agrada jugar a la música. Que sí. <ríe> Més música combativa, esperem que s'ho passeu bé, esperem que us estigui agradant la selecció d'avui. Cap on va ara? Doncs pues va acabar una pujada de, de cresta important posem-la. Poem-la, porto ara un grup que a mi personalment m'encanta, eh, és un grup de dones de Barna que, que es diuen Born to, hate, que, Born to Hate que ja han sonat aquí, les he portat un parell de, de cops i em semblava que avui havíem de, avui de, de repetir venir. i porto un tema que es diu decepció i que jo espero que no, que no us decepcioni segur, <ríe> enxúfa la tonyina What's that clip? Canta aquesta mala Brutal. llet que li foten els que que temes. <ríe> <ríe> I ara que, que bona, veus, tiro Brutals, brutals. Quines veus, aquesta quina bataca, no. quines guitarres. No fallan. Déu-n'hi-do, de déu al Manolo. Aquí ve tranquil i ens <ríe> espantina la primera de canvi. Bé, bé, m'agrada que ens espantinis, bé. Manolo. En I ara que tires tu, tio? <ríe> <ríe> I ara que... Pues... Bueno... Mm... <ríe> <ríe> Tíratela. Va, va, va. Va, va, va, pujo a l'aposta, pujo a l'aposta. Les veus? Porto un combinat, el tema es diu Sols, i però no venen sols. No són venen sols. Els Berri Charac uh. i el Revolta 21. Mare! Uah, i, Mare. I, I no sé si, no sé si t'atrapo a però ho intento. Va. Canya de la bona, el pim-pam! Fins demà! s'encanta, ens encanta jugar a la música. Estàvem parlant de tot i força i gairebé ens han enganxat el toro, però però no, estem aquí, aquí, Has has pujat a eh, Ricky? Sí, us ha agradat veure. El Charrac Revolta 21 podia sortir redolent. No podia sortir redolent, así. Temazo en tota norma, ben guapa pa, vengo com sempre la proposta del la Mestra Tecles, sense manca ara ara vaig jo amb una estrena, amb una estrena porto l'estrena d'aquest foc d'aquest 2015, el Jebri Knight, que estrena en nou CD. És una joia, és un privilegi per nosaltres tenir-los aquí un altre cop al Pim Pam Pum, el Jebri Knight, aquesta banda de folk rock hooligan en català des d'Argentona, al Maresme, i porto un temilla que també li vull dedicar a la Noé, perquè em recorda amb ella, i és veritat que s'anomena Viurem Lliures. amb els garibets al coll. I els bicicles de silenci van passar-nos fent soroll. Hem cantat cançons prohibides que mai podran esborrar. Hem viscut entre banderes que ens van imposar. Nostra cada pas Viurem viures mentre lluitem Som espurnes de foc roent uh, uh. Viurem viures mentre lluitem Viurem viures o morirem <fixi> Hem fet fèrtil i rebel Aquesta terra de camins darrere cada porta les navalles dels botxins amagats entre carenes quan ens van poder una per ballar i per gaudir una estoneta, aquí al Pim-Pam. Aquests tocaran el 18 d'abril, diuen, no? Sí, ah. el 18 d'abril, el concert TAS. Tornada única de, dels inadaptats, que estàvem a que no em mordem moltes uñas. Amb corresponsals de, del pim-pam-pum, allà, al concert. El pim-pam-pum, el, el a complet. A mi no m'agraden, eh? però aniré a fer el seguiment només per documentar-me bé. Per això. Ho haurem de documentar, això està clar, amb cerveses i, i el que calgui. Molt bé, molt bé, molt bé, allà hi serem. Uh, I ha moltes ganes de que arribi aquesta data. Segur data amb majúscules, data assenyalada en vermell a les agendes... La tornada dels cineapats el 18, 18 d'abril estarem a Vila a Vilafranca crec que sí més música combativa, comença a baixar el programa però encara no cap a on va cap on ens portem baixem però, però la cresta no ens la baixem sinó que cada cop puja més <laughs> perquè va pujar un centímetre cada tema que, que posaré i porto a, als Cojova, que és un grup de, de punt hardcore, eh, nascut a Puerto Rico al 1995. Puerto Ricanyes? Puerto Ricanyes. Bueno, és, la, la veu és dona, però que li fot una canya al copón. Ole. I, bueno, ja, ja ho veureu, és un grup que he trobat arran de què ha fet splits amb, amb Sindiós. També no vas aquí, eh? Sí, sí. I, i ja veureu que, que tornaran. I Porto un tema que es diu Antiguerra i ja veureu com es deixa la, la veu aquesta noia. <ríe> a veure, a veure. Candela. <fixi> S'ha de deixar. S'ha sí de deixar. No? Brutal. Com gova allà fotent-li canya, el pim-pam-pum. Jo no sé, però ens estàs fotent una canya avui, tio, que entre tu i el Riqui me tenís morto, tio. Perquè aneu de tema zarranga no en tema zarranga no. Aquest també era brutal, de necessitat. Sí, sí. A veure, a veure... Anàvem el per el feina, Ricky... eh, les puertorriqueñas. Déu-n'hi-do. Déu guapa, molt guapa la proposta del Manolo. Seguim Increïble, amb més música sí, combativa. Sí. Segueix caminant la pim-pam-pum en aquesta 150a edició. 151 nena edició. 151 nena, ja... Ens fem grans. Eh, i començarà a muntar la 200, eh? Sí o no? Sí, tant. sí, sí. I tant que sí. Ja, que sí. ja tenim aquí. Ja ho tenim... Espera't, <laughs> -te, espera't -te un poco. Molt bé, cap on va, cap on va? Cap on va? Va cap a Sertanyola del Vallès. Bé, bo. I, eh, deixa'm que posi això primer. Te me cerrangano per la vena. Ngan, ngan, ngan, ngan. Prèviament. Per, perquè després amb l'èxtasi segur que se m'oblida. Prèviament? Així ja, ho, ja ho tenim fet. Això d'inici, clar que sí. <laughs> Porto, Estem avisant. Porta el malestar social, porto un tema ho, homònim, és el primer tastet del seu Ereus del fracàs, que té una pinta que té una pinta que una pinta que, que s'aga ja, que salgi, que surti ja, si us plau. Diuen que la setmana que ve han un, un nou un tastet, altre. o sí sigui que probablement la setmana que ve, caigui una altra. Caurà una altra. <laughs> Però avui, avui Ereus del fracàs, malestar social, bon punt rock. el primer tastet d'aquest 2015 punk rock hardcore desde la Sarda con desde amor la Sarda. y odio No hem d'anar gaire lluny, eh, per tenir uns temazos. Fins aquí a fan ja caldo de cultiu. <ríe> molt, bé, molt, bé. Molt, bé, molt bé. Guapíssima la proposta. Espectacular el malestar social aquí al pimpam, donant-ho tot. I tu què és? No? Jo mira jo segueixo um, a, a la meva una mica. Porto ara l'esmafalda, les aquesta banda valenciana de reggae core. Um, amb la Vera als coros. La, la Marcos, potser? si sí, La Marcos a la veu. No ho entenc massa, això, però és, un, és, un, és una banda de noies. No, és veritat, també és veritat que hi ha un noi. És veritat, sí. ara, ara, vale, és veritat ara, ara, ara ho començo a entendre. El Marcos a la veu, la Vera als coros, la Bàrbara també als altres coros, la Vime a la bateria, l'Antoni a la guitarra, el Mario al baix, el Jorge a la trompeta, el Felipe al trombón, eh, eh, el Beto a la multipercussió i el Xavi DJ i teclats. Eh, porto un temazo de l'esmafalda que s'anomena en guerra i que està extret de l'ELP no es debe una vida del 2014. Bona, bona, bona. Oh! Diga lo que digan las mujeres, estamos Doncs ahir ha quedat Mafalda Ah, clar, per això, per això quedaven segons ah, ai. perquè realment acaben així tranquil·leta i ha una toladeta Bueno, esperem que us hagi agradat És un temazo que no podia faltar avui Vísperes un... del 8 de març Sí, sí, molt bé que hagi sonat aquest tema ah, La sí. veritat, un temazo Havia sonat, de fet, ja en el Pim Pam Pum El mestre Manolo ens l'havia portat Però bueno, també amb, amb això que abans us deia La, la noia que em va comentar Ei, Temes pel 8 de març, doncs Aquesta no podia faltar <ríe> molt, guai, molt guai, molt guai la proposta. Seguim amb més música combativa, comença a caure, caure, caure ja el programa. Encara ens en que queda ens... una, cadascú. Eso es, una ens cadascú. Ens queden uns temilles i eh, aviat acabarem aquesta 151 edició. Ens sembla que tira Manolo. Sí, mira, avui com que, com que, hem... com que estem celebrant el, el, el 8 de març, no? pues, pues mira, ha passat que ens hem trepitjat. I en aquest cas ens, ens hem trepitjat amb, amb Perra Vieja Ja que... ens passa, però avui no hem volgut o sigui, Normalment això passa mm. i, i algú dels dos que es trepitja, que avui hem sigut el Manol i jo doncs dient, va, doncs pues, pues jo deixo de tirar aquesta o, o, o ell diu deixar de tirar l'altra però, però avui no, dit, avui, ah, avui per, què sí. no? per què no? Per què no posar dos temes d'un mateix grup? i tant. I és el que farem. I és que aquestes havien de sonar avui, que és, el, que és aquest grup de de punk hardcore feminista des de Madrid, que són la les Perra Vieja, i jo porto un tema, un tema homònim, són teu, tremendes, eh? Perra Vieja, que són tremendes, que ja ja veureu i, i bueno, Que puja el pa. Dem a Catalu. Ah va un minut 23 segons de, de puntquerrada màxima amb l'esperra vieja perra vieja rebentant el pim pam pum per acabar per acabar el pim pam pum acaba aquesta 151 era edició un goig un plest amb totes vosaltres en totes les que ens escolteu ja sigui pel podcast o ja sigui ara en directe. Se m'ha fet curt, eh? Tot i que ha sigut més llarg Tot i que ha sigut sí. una micata més llarg perquè portàvem un, un tema més cadascun, sembla, més o menys sí. i ben guapo, ben guapo ens si, d'allò més Si portàvem sis, és per alguna no? cosa és, és per perquè algo. portàvem uns temazos i, i, i llavors passa això, no? que se'ns fa curt Sempre, sempre, sempre vol dir una micata més com sempre ens acomiadarem amb un parell de temes El primer sembla que el, que el tires tu, Ricky? Sí, porto una penya de molt a la vora són els Exèrcit d'alliberament Musical Crec que algun tema sí que ha sonat d'aquesta gent aquí. Sí, diria que sí, però poquet, poqueta cosa. No són, estrenen, Muy però bons. quasi, quasi. Estrenen, estrenen, cd nou. Sí, i han fet un videoclip també. Ben guapo. I d'aquest tema, que parlant de trepitjades... <laughs> el portava jo també. Aquest amb el portabelisme. <laughs> en aquest cas sí que hem fet això de... Bé, la tiro jo només. Clar que sí. Perquè era just la mateixa, es diu Farts, i el videoclip... De dir que és molt guapo, Un homònim homònim a... del CD. Que, que també es diu Fars i i, i, i re, pues, per tots vosaltres i tu Tremendo temazo, per ser. Que... banda. Exacte jo mire sí, e el e són uns, uns cracs que, que sí que havia vingut, però han de, han, de ven, han de venir més. Que han tret un nou CD que es canera en, en rama, a la car, no l'he escoltat, sense, jo, escoltat sí, el, jo sí, i, tenen una, una, una cançó amb adversaris i tenen una amb llagrimes de sang i tal, bueno canyella branca, canyella branca de lo bo al millor el i jo m'acomiado també amb un altre tema de l'esperra vieja la banda com deia el, el Manolo la banda madrilenya de hardcore punk feminista amb la xinxa a la veu, la jaren a la guitarra la nita al baix, la díblia a la guitarra, eh, la noia a la bateria i la noia a la bateria és un tema que s'anomena la libertat o la muerte del hardcore punk feminista del 2013 que és com quan ho van treure Bé, esperem que us hagueu passat també com nosaltres, esperem que ens trobem a la 152a edició i com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit. Salut i revolta. Tinc part de m'he d'abaixar el cap de viure conscient que estic atrapant dins d'una realitat. segon un experiment i cada moviment està controlant. Tu comportes el viure, contrària conforme a les normes d'aquesta presó l'aire lliure. No hi ha terme mitja, una guerra utilitza tots els seus mitges. Per fer-te sentir patit i aïllat, ens han convertit en peces del mercat. a menjat el cap i en què has de competir per aconseguir els i no importen els mitjans. Però estem units, resols de no caure sols. Portem a dins del cor l'amor llavors d'un món nou. Saps d'aquesta merda? Per secar-nos la terra per tornar a caure. Que el mateix discursa sempre ja. i a la ordre mena jaures. Ja si voleu fer sentir culpables, ara ja hem vist que érem nosaltres. La causa de tot el problema per no fer-vos saltar pels aires. Puedo seguir aguantando, quiero quemar al Estado. que me estás subyugando? Ando como un ciborg en esta realidad. Mi retina, mi chip, marca mi identidad. Soy una pieza, un estabo más. Mi cerebro herramienta para fabricar productos de mierda que consumirás. Y es, es oficial. oficial. Cataluña ha estado policial. Al cerveza, al bus ya es catalán. Cooperaciones, acciones directas, es al que cal. Si lo quieres cambiar, ten fe en ti. sistema puede hundir tu vida y tu moral. Pero piensa y actúas por tu libertad. bombardeo continuo de audio y de vídeo se idiotiza el cerebro tierno en el niño pequeño para educarle a los padres ya no tienen tiempo se carga la escuela y si no se concentra dan pastillas porque es un enfermo si este es el mundo de los cuerdos yo voy con los ojos con los que concuerdo unión de estados distintos feudos un mismo amo la troika y boiga camino de perder la paciencia de tanto aguantar de manera troica estoy, estoy, estoy cabreo y tu sonámbulo de resignación e impotencia que cómo me voy a enfrentar al poder superándolo con inteligencia y cansando d'aquesta merda, d'aixecar-nos a terra per tornar a caure. Des del de sempre, i a la m'he de jaure. I ens voleu fer sentir culpables, ara ja ens dic que érem nosaltres, de causa de tot el problema, per no fer-vos saltar pels aires.